צהריים טובים לכם, יום שלישי היום. זה לא מזכיר לך שום דבר מאיפה שהיית. לא, בכלל לא. מה, לא, לא. יש קצת משהו, אתה יודע, בצלילים, אבל זה לא זה. לא זה. Mm. יש פה דברים שאין שם, שאני הייתי, וזה זה נשמע פעם אחרת. כן. אני הייתי גם. טוב, מה שאנחנו שומעים, הכלי שאנחנו שומעים נקרא steal drum. Mm. זה כלי ייחודי למקום שהמוזיקה שלו תלווה אותנו. לאורך כל התוכנית, ו... מה, לא הצגנו את עצמנו. שלום, משה. שלום לך, אהרון, מה נשמע? מה נשמע? הנה אמירה פה, המפיקה, והנה דותן הטכנאי, והאורח שלנו. והאורח שלנו כבר היה פה פעם, אבל אז הוא דיבר על מוזיקה יוונית ועל קפריסין, אבל היום אנחנו מדברים איתו על מוזיקה מטרימידד. שלום, ירון אמיתי. שלום וברכה. שלום, שלום. למה מיטרנידד? שאלה טובה, התגלגלתי בחיי <laughs> ו... <laughs> לעבוד שם והייתי שם הרבה פעמים. Mm. מכיר את המקום דרך החברים רבים ואת החברה. מקום משונה ומעניין ויש לו מוזיקה טובה ומקורית. <laughs> ומנגנים שם על פחים של, של נפט. <laughs> בין השאר. <laughs> אני מבין שזה סיפור בפני עצמו, לא? העניין של הנגינה על של נפט. כן, זה סיפור שקשור להיסטוריה שלהם, אבל על... זה בכלל, זה מקום מאוד יצירתי, יש שם כמה וכמה סוגי מוזיקה שאנחנו מכירים, שמגיעים מהמקום הקטן הזה של מיליון וחצי תושבים, mm -hmm. והמוזיקה וה... על החביות אחד... היא אחת מהן. Mm -hmm. טוב, אז זה נשמע בהמשך, אתה אומר. זה אני... קשה לנגן על סטיל דרום? להגיד לך את האמת, לא ניסיתי, אבל uh, יש לי חבר שעשה איתי תואר שני וחקר המשיך לדוקטורט בארה״ב, ושם הוא הכיר מי שהם נשואים היום, אמריקאית לגמרי, במיין, והיא עשתה מאסטר על הסטילבנד. הם לא קוראים לזה, דרך אגב, לתזמורת קוראים סטילבנד, אבל הכלי עצמו קוראים פן, P-A-M. כן. כמו מחבת? כמו מחבת, P-A-M, כן. פן! פן! פן! פן! רק שהקק שיוצא משם, יש לו צליל מאוד מאוד ייחודי. כן, זה צליל שאתה לא תשמע אותו בשום מקום אחר. כן. רק שם בטרינידד. Uh, טוב, uh, ירון, בוא תציג את הקטע uh, הבא שנשמע, מתוך uh, uh, המלאי הגדול והיפה שהבאת לנו. אחרי שהשמעתם קצת פתיחה מה, מהסטילבנס, מהפן, אז נחזור אליהם אחר כך. אני רציתי דווקא להציג לכם מוזיקה אחרת. שוב, יש כמה סוגי מוזיקה שמקורם בטרינידד, מוזיקה אחת היא מאוד מפורסמת, וזה הקליפסו. קליפסו זה שיבוש, זה מילה יוונית, אבל זה לא קשור לעניין, זה שילו, שיבוש של המילה קייסו. קייסו זה מוזיקה שבאה מאפריקה, עם השחורים שהצרפתים, קודם הספרדים, תנגד החליף הידיים, הביאו כן. לעבוד במטעי הסוכר. כן. במשך הזמן זה הפך לקליפסו, mm -hmm. וזה עוד הרבה הרבה זמן לפני שהתפתח הפעם. Mm -hmm. וזה מוזיקה נהדרת, זאת אומרת, מוזיקה עם מילים חכמות, שנונות, חלקן פוליטיות, עם המון המון, מה שנקרא, אינואנדו מניעים, mm -hmm. חריף מאוד, ו... אתה אומר, צריך לדעת טוב את השפה כדי להבין את המשמעות הטובה של המוזיקה. שמע, מדברים אנגלית. המבטא שלהם הוא משונה, אבל יש השפעה ספרדית, נגיע לזה אחר כך, כי הם ממש קרובים לחוף של ונצואלה, אבל זה עולמות שונים. טרינידד עם הפנים לקריבי, לג'מייקה, לארה״ב, לקנדה, לאנגליה כמובן, למרות שהם לג'מייקה? אני מתערב רגע, אני כאן... התערב הרבה. כיוונתי משהו בפטפון. עוד כי יש איזשהו קשר בין, בין המוזיקה הזאת למוזיקה של, של ג'מייקה, הפסקתי להתערב. אז uh, ג'מייקה זה שעתיים טיסה משם, זה לא ממש קרוב, אבל mm -hmm. הם כולם חברים בברית שנקראת קריקום, שזה שהמדינות סביב הקריבי, uh -huh. שזה כולל את גיאנה, כל בליז, שהם דווקא ביבשת, וכל מיני איים. Mm -hmm. התגלגלתי לחלק מהמקומות כל מיני שמות שאנחנו לא מכירים מה? אותם. תשמע, הם... שהישראלים I... בקושי הגיעו לשם. Yeah, הישראלים מגיעים לכל מקום. Mm -hmm. כשאני באתי לעבוד בטרינדד, הייתה שם ישראלית אחת, ש... ש... ועכשיו יש שם שניים. Mm -hmm. <laughs> <laughs> והשני והש... הוא מנהריה במקור, mm -hmm. והוא... חזר, והבת שלו למדה משפטים פעם אחרונה שלמדתי, ראיתי אותה. Mm. אין שם הרבה ישראלים. אז מה באמת עושה ישראלי שם בטרינידד? Uh, טרינידד זה מקום, uh, זה, זה מין uh, נסיכות נפט, במרכאות. Okay. כי הם חיים מנפט וגז טבעי ותעשיות okay. פטרוכימיות. זה לא mm. איזה אי קריבי okay. רומנטיק, כמו שחופים. Mm. טובאגו, טובאגו, שזה האי השני, זה רפורמיקה okay. של שניהם. טרינידד וטובאגו, הם מקפידים להגיד T&T. טרינידד וטובאגו. T&T, כן. כן. אז טובגו זה אי קריבי, אבל הטרינדדים חיים, היא... יש אמירה בטרינדד, God טריני. הם נפלו trini. על, הם בדלטה של האורינוקו, yeah. והם יושבים על, כמו בנצואל, על הרבה נפט yeah. וגז טבעי, ויש שם מפעל הנזלה ותעשיות פטרוכימיות, זאת אומרת, זה מקום שהוא משונה, יש לו חלק, הוא גם עולם ראשון וגם עולם שלישי, זאת אומרת, שתיים וחצי כזה, יש לו גם מזה וגם מזה. מזה. ומזה כן. ומזה Uh, הייתי שם בעניין העבודה, הייתי שם בהתחלה בענייני משהו שקשור לאלומיניום, ואחר כך פרויקטים אחרים, אני עוסק במחצבים. Mm -hmm. וזה, עסקתי לפחות. טוב, זה מעניין מאוד. אז בוא נשמע uh, מוזיקה של מייטי ספארו. כן. שמוכר אני... גם למי הוא... שלא מכיר כל כך את המוזיקה. אתה מכיר את מייטי ספארו? כן. אני, אני, אני מוכרח להגיד, כן. כל הכבוד. אני הגעתי לשם, לא ידעתי מי זה מייטי ספארו, ולא ידעתי שהוא המלך של הקליפסו של כל הזמנים. הוא לא טרינידדי, הוא מאי סמוך, סמוך זה שעת טיסה מינימום, כן, בשם גרניידה, איפה האמריקאים פעם פלשו? וזה, כן, כן, וזה... כן. אבל הוא הגיע לטרינידד ונעשה מלך הקליפסו. אני באמת זכיתי, זכיתי אחרי הקרנבל של לפני בערך 20 שנה, הייתה הופעה, אה, טריביות כזה, לגדולי זמרי הקליפסה של כל הזמנים. Mm -hmm. יצא לי פעמיים, פעם אחת וראיתי אותו כבר אז, והיה בן 80. <ווה> ו... והייתי לא מזמן יחסית, כמה שנים הייתי בעוד דבר כזה, אז בדיוק אה, מת אחד הזמרים הגדולים שקראו לו Shadow. אה, ואז שוב באו הגדולים, uh, באמת יצא לי להיות בשתי הופעות, זה תמיד uh, באזור הקרנבל, <laughs> שזה אירוע תרבותי גדול. אז מייטי ספארו מגנדה, יש לו תקליט קלאסי, ובחרתי להשמיע שני השירים שאני הכי אוהב מהתקליט הזה. <laughs> תקשיבו למילים, כי, כי המילים הן מטורפות. <laughs> השיר הראשון נקרא קונגומן. קונגומן. <laughs> I don't know if I'm going to talk to you. I'm going to talk to you about the Well Sheet. Excuse me. Yeah. Wudah! Wudah! This is the story, ladies and gentlemen, about two lovely white women traveling all the way to Africa, Africa, Africa, found themselves deep in the heart of the Baluba in the Congo. in the hands of my big brother <laughs> had it been me I would have taken them back to the husband but brother was hungry, hungry hungry two white women traveling through Africa, Africa. find themselves in the hands of a cannibal head hunter, head hunter. he cook up I'm going to be so good. He wanted more. More. Oh, me want more. I, I, I, I envy the Congo man. I wish it was me. I want to shake his hand. He eat until his stomach upset. He rubbed in his belly and he bumbled in Come on! Aye aye aye I envy the Congo man I wish it was me a one shaky hand He eat until his stomach upset What about you Rico? I never eat a white like yeah. pizza Yoo-haw! Never even one piece yet אתה יודע מה זה הזכיר לי? נו. No. שני דברים. Mm -hmm. א', אתה זוכר את דוקטור נו? כן. אתה זוכר את הפתיחה שיש להקה מקומית שמלווה הלוויה, כאילו, ואז מצליחים כן. שם איזשהו סוכר? זה פחות או יותר אותה מוזיקה, למרות ששם זה, זה מוזיקה ג'מאיקנית. אבל יש קשר בין טרינידד, לג'מייקה מבחינה מוזיקלית, כמו שאמר ירון. זה גם באזור, לא? זה בסך הכל, זה פחות, פחות מאלפיים קילומטר. ככה כתוב בוויקיפדיה. איין כשה... פלמינג נורא אהב את ג'מייקה, היה לו שם בית. כן. ועכשיו, כשהמוזיקה הפופולרית בג'מייקה בתחילת שנות ה-60 הש... התחילה לצמוח, מה שנקרא סקה. הם שאבו מצד אחד מהקליפסו, ומצד שני מהריתם ובלוז שהתחילו לשמוע ברדיו שהגיע אליהם מארצות הברית, ונוצר סגנון חדש, שיש קשר, אני מוצא קשר בינו לבין המוזיקה הנדרת ששמענו עכשיו, mm -hmm. של מייטי ספארו. כן. בואו בוא נשמע דוגמה, מתוך, מתוך אלבום, תקליט שנקרא Clubscar 77, בואו נשמע את הקטע הראשון, כבר מונח, כבר מוכן, תכף יגיע. אתה מגיע? הוא תגיד לו לא שיגיע. בסוף הוא יגיע. הנה. בוא נדבר על הרקע. זה לסקטרלייטס בגרסה שלהם למוזיקת הנושא לסרט תותחי נגרון. בואו נשמע קצת. מאיפה שואבים את הקצב המדהים הזה, גם כשיש לנו מה תספר לנו וגם, וגם את זה? זה קצב כזה מרקיד, זאת אומרת, אתה לא יכול לעמוד שלא לרקוד. המרחק זה... קצר, המרחק קצר זה יש אפ... השפעות הדדיות. אפריקה פלוס טרינדד, היה לה היסטוריה שונה מג'מאיקה. טרינדד החליפה ידיים. צריך לזכור שהאיים האלה היו מאוד, מאש, מאוד עשירים בגלל קנה הסוכר. Mm -hmm. תזכרו שאחרי מלחמת שבע שנים, האנגלים החליפו את, uh, עם mm -hmm. ההולנדים. הם לקחו מההולנדים את ניו אמסטרדם, שהיא היום ניו יורק, ונתנו להם במתנה במקום. טוב, ההולנדים הפסידו, לא הייתה להם כל כך ברירה, אבל הם נתנו להם במקום את סורינאם, וההולנדים חשבו שהם עשו את עסקת המאה, כי מה זה המנהטן? איזה חור. והסוכר זה היה מקור העושר. ומה נשאר להולנדים? אוכל אינדונזי וכל זה. זה מה שיש, כי האוכל ההולנדי זה בורנקול. מה זה באמת בורנקול? כרוב של אתה יודע מה זה פלאץ', פלאץ' על הפירה. זה האוכל לתחכום ההולנדיה, אני חייתי שם שנתיים וחצי. והרינג, הרבה הרינג. הרבה הרינג. בקיצור, זה תערובת, כי הם ידיים, ספרדים היו שם. הבירה של סטרינדד, פורט אוף ספיין, היא נקראת במקור פוארטו אספניה. אחר כך היו צרפתים ואנגלים, והחליפו ידיים ופיראטים ועניינים. אז יש את כל ההשפעות יחד עם אפריקה. זה מעניין מאוד, כי הקצב הוא פשוט אוקיי, ועל מה אנחנו הולכים להמשיך? בוא נשמע עוד שיר אחד של ספאוור, מספר... שבע? זה וויץ' דוקטור, רופא אליל, אני מת על השיר הזה. דרך אגב, התקליט הזה, שיר של ספאוור, של מייטי ספאוור, שנקרא רופא אליל. אה, לא עוד דוקטור, בוא נשמע. רופא אליל, זה וויץ' דוקטור. אציל שוטרו בהתחלה, הקצב הזה מזכיר איזה מין, איזה הודו וכאלה דברים. אני לא מומחה גדול לרודו, אבל, euh, אבל זה, זה לא מזכיר, בוא נגיד, זה לא מזכיר את הקלייזמר. טוב, בטח. <laughs> טוב, אז מה אומר רוג'ה רוג'ה? רוג'ה הוא הרופא האליל. רופא, האלול, הוא רופא הוא... האליל. כן, זה נותן לך את כל המרכיבים, הוא מרפא את הכל, קוראים לו רוג'ה וואנגה בנגה או משהו כזה. Mm -hmm. זה באמת תערובת של תרבויות, אבל נחמד, אבל סך הכל הוא מקום הערבית. Mm -hmm. זה, זה מעניין, כי עבדתי, הייתי קופץ לשם מקרקס, לשעה טיסה. מקרקס, ואתה עובר בין עולמות שונים, אתה בין אמריקה הלטינית עם הסלאם שמגיעים עד הנסעול, הנחיתה, ואתה נוחת במערב, אמנם המערב עם אלמנט של ברדק, אבל אתה באופן ברור במערב, והכל יפה, אבל זה, ודקלים וזה, אבל רואים את ההשפעה של האנגלים, צרפתים. אתה עדיין... מבקר שם לעיתים תקופות? יש לי שם, לא, בשנתיים האחרונות לא הייתי, יש לי שם פרויקט אחד שעוד שרידים שלו, אז אני... האמת היא שאני שותף בחברה קטנה שם, שהיא רשומה אל mm. תספרו לאף זה בסדר, זה חוקי. <laughs> כן. אני בכלל חשבתי שאתם בחרתם את היום כי היום מתחיל הקרנבל. תשמע, אנחנו לא בחרנו את היום כי היום מתחיל הקרנבל, אבל הנה אתה פה, יושב ומספר לנו שהיום מתחיל הקרנבל. הקרנבל מה, אתה זורק את זה לאוויר והולך? שם? בטרינידד? הקרנבל בטרינידד הוא אחד הגדולים בעולם. הקרנבל בכל העולם הקתולי הוא עכשיו, הוא 49 יום לפני הפסחא. וכיוון שטרינידד היא הייתה קתולית, צרפתים, ספרדים, אנגלים לא, אבל אז העובדים השחורים במטעי הסוכר חיכו את בעלי המטעים שקיימים שם היום, זה מאוד מעניין כל המבנה החברה, וזה מאוד מעניין שבקרנבלים הראשונים, הלבנים... היו מושכים את הפנים שלהם. בצבע. באבקת קקאו. אבקת. שמן קוקוס ועל זה אבקת קקאו. וזה נשאר עד היום, המסורת הזאת. זה ביום שני בלילה, ב-12 בלילה, זה נקרא... ביום ראשון בלילה או ביום שני? לא, לא, ביום ראשון בלילה, זה נקרא ז'ובה. זה ממה ז'ובה, כן? אני פותח. אז היום זה נקרא ז'ובה. אז ב-12 בלילה כולם מתמרחים ב... באחקד באחקד ואחקד, ויוצאים לרקוד לפנות בוקר, ועשיתי את זה פעם אחת, זה הספיק לי, בכל אופן... כמה ימים נמשך הקרנבל? יומיים, יומיים. ביום שלישי, היום, בצהריים, ב-12 או 13, הכל נפסק, היום זה מרדיגרה, יום שלישי השמן, זה היום. ובצהריים זה נפסק, וזהו. זהו, באחת. מה אתה אומר? יומיים של טירוף, כולם רוקדים ברחובות 48 שעות, לא, אחרי שהוא והולכים לישון קצת. המצחיק שזה לא ימי חופ, חופש רשמיים. לא מבין את העניין הזה, אבל אף אחד לא עובד. אה. עכשיו, בניגוד לריו, שזה נועד בעיקר... אה, לא, לתיירים, אבל לא, גם הרבה משתתפים. בטרנדת כולם רוקדים, חצי מיליון איש. עכשיו, ההרכב של... אני רקדתי פעמיים. ורקדתי ב... בלהקה שנקראת הארט, ושם יש הרבה אנשים לבנים, מה אני אעשה? שמתחזים לשחורים, נגיד, אבל... גם uh... אתה צוועת? אני הייתי פעם אחת עשיתי ז'ובה, אחר כך הולכים לישון, אה, ובז'ובה אז כולם מת, מתלבשים גם כמו שדים עם קלשונים וזנבות, זה משהו מטורף, אחר כך הולכים לישון, מתקלחים והולכים לישון, וכשבשמונה, תשע יוצאים להתחיל לרקוד, זה ארבעים ושמונה בשמש היוקדת, עם, ויש באמצע הלהקה, הלהקה זה שלושת אלפים איש. והלהקה מתחלקת... מתחלקת בעצמה לקבוצות, mm -hmm. פעם הראשונה שהייתי אז היה, הנושא של להקה היה משקאות Happy Hour, והקבוצה שלנו נקרא Zion Zion, זה משקה oh. שתכנן השותף שלי דזמונד, ויש לו את הצבעים של דגל אתיופיה. אז אתם יכולים לראות את עבדכם הנאמן רוקד ברחובות פוטוספן יומיים, עם uh, תרבוש ירוק, uh, זהב, אדום על הראש, <laughs> ואיזה מין uh, מוטו... רוקד, מה זה רוקד? אתה מנענע עצמך ל... בקצב הזה קשה לך שלא לנענע. לצל... כן, זה... ועכשיו באמצע, באמצע לקן נוסעות סובים כזה מה, עגלה. מה אתה עם... אומר שנצטרף עם, לקרנבל? עם, עם סודה ו... רגע, עם רום, סודה וקולה. עכשיו, רצוי לא לעשות רום עם קולה, כי, תס, כי הסוכר תס, משקר אל תס, אותך. אל תעשה פרומו למה שאנחנו הולכים לשמוע בהמשך. אז, אז שותים כל הזמן רום עם uh, סודה, כי זה לא משקר. מה שלא משקר? ככה סלייטלי, טיפסי, וככה זה יומיים. טוב. לפני זה, יש, ויש, זה חודש לפני זה, של... מה, של הכנות? תרבות וחיות שירים, תחרות מלכת הקרנבל, והכי יפה, תחרות הסטילבנדס, שנגיע לזה אחר כך. אז הבאתי, הבאתי מהקרנבל של לפני המון זמן, שהשתתפתי בו, אחד מהשניים שרקדתי, וזה של אחד הזרים, זאמרי האפקליפסו הגדולים, הוא כבר, גם כן, לא מהדור החדש, אבל בטח היום בשנות ה קוראים לו דייוויד ראדר. וזה מהקרנבל שלפני לא זוכר איזה שנה, קריביאן פארטי. אוקיי, הנה, קריביאן פארטי. ואתם מאזינים ברדיו קסם, 106 עופר. ופה בתוכנית אהרן מורג, משה ירונסקי, ירון, אמיתי, אמיתי כמובן, ואמירה שיושבת בצד, וכולנו נהנים מהמוזיקה. כן, וכולנו נהנים מהמוזיקה. אמרת משהו על תערובת של מוזיקה בין, בין, בין מה? של שני, אה, של שני סוגי מוזיקה? לא, אני מסביר. את רינידן זה תערובת מבחינה אתנית, זה תערובת של כל מי שאתם רק רוצים. Mm -hmm. אחרי ששחררו אותם, בהתחלה הביאו עבדים מאפריקה. אחרי ששחררו אותם, השחורים, מה שהם עשו זה הם, הם, הם ברחו דבר ראשון למקומות הכי רחוקים שאפשר בשביל שלא יתפסו אותם עוד פעם. כלומר, כן. בהרים וכולי, גם בג'מאייקו את הסיפור. ואז אבל היה צריך מישהו לעבוד במטי הסוכר, okay. אז הביאו אה, עובדים זולים בחוזים ארוכי טווח מהודו, mm -hmm. בעיקר ממרכז הודו, mm -hmm. שאחד מהם, הוא כותב על זה גם, זה, זה הסופר זוכה פרס נובל, נייפול, mm -hmm. נייפול, הוא כותב על okay. זה, זה, זה מההודים שהגיעו מ... וחלקם, חלקם חזר להודו אחר כך וחלקם חזר. Mm -hmm. נאפול עוד כותב, כשדיברו הינדי היום כבר רק פה ושם מילים במודעות, אני mm מזהה -hmm. כמה מילים מהודו, אבל אה, היום האוכלוסייה היא בערך אה, 45% הודים, 42% שחורים, והיתר כל מה שאתה רק רוצה, סינים, לבנים, אה, יש קצת יהודים. הקהילה הכי עשירה זה סורים ולבנונים, ועכשיו הם קלטו סורים נוצרים, הם קלטו די הרבה פליטים בתקופת הבלגן בסוריה. יש מתח בין הגזעים והקבוצות לא האתניות ממש, השונות? לא ממש. יש כל הדתות וחוגגים את החגים של כל הדתות, זאת אומרת יש הינדי ומוסלמים, ויש קבוצה של שחורים בפטיסטים, שהם נקראים שאוטינג, שאוטר בפטיסט. אני פעם, יום אחד אני באתי עד יום חופש, אני רואה הכל אוהלים לבנים, אנשים עם גלימות לבנות וצורכים. אמרתי, okay. מה זה? זה היום שאוטר בסי. אמרתי, למה שיש גם ימי היהודים, בואו נעשה גם יום ליהודים. יום היהודי המיילל, ויינינג ג'ו. <laughs> <מה? laughs> לא קיבלו את ההרצאה שלי. <laughs> אז זה תערובת, וגם מתחתנים, יש המון okay. נישואי תערובת. שמע, זה נחמד. אם יש מתחים? לא ממש. הלבנים והשחורים מתחברים טוב. ההודים קצת בצעדים, כי יותר היום, יותר מעורבים, תרבות בכל זאת אחרת. הסינים גם, סך הכל די בסדר, די בסדר. מקום, שאלתי פעם את השותף שלי, תגיד לי, איך אתם מסתדרים כל כך טוב בלי להרביץ אחד לשני? אז אני אגיד לך את הסוד. אם מהאוכלוסייה המקורית, האינדיאנים נשארו בערך שתי משפחות, אז אין אוכלוסייה מקורית. מסתדרים גם טוב. גם מסתדרים טוב, אין uh, בעיה. אז מה שנשאר בקרנבל? נשאר עוד קצת מאותה קרנבל. הקרנבל הוא בעונה יבשה. בטרינדד יש חצי שנה עונה גשומה וחצי שנה עונה יבשה. זה לא אומר שאין מדי פעם גשם, mm -hmm. אבל בסך הכול יש הרבה, הרבה... אין להם גם מקורות מים, כמה שזה נשמע משונה, בגלל הגיאולוגיה. אז, אז בעונה יבשה יש בעיית מים. ברמה גשומה, הגשם מתופף על גגות הפח נשארו מהתקופה הקולוניאלית שאתה לא שומע את עצמך. ישבתי שם בישיבות עבודה, אתה לא שומע. הם מתפילים? הם מתפילים בטרינידד, כן, הם מתפילים. יש מפעל אחד בדרום, ליד סן פרלנדו, שזה בירת אזור הנפט. כן, יש שם מפעל התפלה אחד גדול, וגם יש חברה ישראלית שכמובן עובדת שם והכול. לא נעשה להם פרסומת, מכל מקום בעונה יבשה יש אבק באוויר, Dust in the Air, וזה שם השיר של דייוויד ראדו. כן, okay. אז זהו, קצב מדהים, פשוט. תן, תן, נשאיר, נשאיר את זה ברקע, יש כל כך הרבה דברים נוספים ו... שאנחנו רוצים לשמוע. בשניקה. ואתם שומעים ברקע, אגב, כל הזמן את הפן, את <אז> החביות כן. האלה. כן. תכף נחזור לחביות, אבל הייתי רוצה לעשות איזה גלישה הצידה, לפני חג המולד, כיוון שעבדתי שם, הייתי בהרבה עונות. לקראת חג המולד, יש, זה הכל בחוץ אגב, מתכנסים בחוץ כל מיני מקומות ויש שירים. זה מוזיקה שהגיעה מוונצואלה ועברה קריביזציה בריטית <laughs> והיא נקראת פרנג. זה בא מה... פרנדה בספרדית, זה בספרדית של וונצואלה. זה גלנדי ביוונית, <laughs> <אני>, חפלה, <laughs> פרנדה, בדיוק. <laughs> <פרנדה, laughs> אז בואו, שים, שים את ה... בואו נשמע רגע פרנג. אוקיי? כן, של מספר שלוש. שלוש, כן. שהוא מה? שהוא פליס נוידד, Merry Christmas, בטרינידד, פליס נוידד, אינטרינידד. פליס Feliz פליס Feliz פליס נוידד, דוגמא דאם דאם טרנדד Ham for wheat to eat A little pasta and plenty turkey meat Once we stretch out the pain this year I could end my galla rich He give a damn if they cut off my water That money done but I buy it for a ranger Mami no care if they cut my phone I go bring me Mako them home Feliz Navidad hey, hey. Feliz Navidad ba -bam -bam. Feliz Navidad We don't give a damn down in Trinidad I told we'd had number one time for פליס אבידן. פליס אבידן. אבידן זה מישהו אחר. פליס אבידן. עכשיו במסגרת ההתפרקות של ונצואלה, mm -hmm. כמובן גם לשם הגיעו המון שברחו מוונצואלה. לכולם עכשיו יש חברות uh, ונסולנאס. אני מכיר שם מישהו שיש לו חברה ונסולנאס. היא לא מדבר, מדברת מילה אנגלית, שהייתי, והוא לא מדבר מילה... ספרדית. מה עושים? דבר גוג... בידיים. Google Translate. Google Translate. <laughs> אני לא צוחק. כן. Okay. <laughs> זה... זה... בוד אומרים ש... שהרומנטיקה פסה. נשמע אולי שתי דקות, כי זה שירים ארוכים של פן. Okay. אז המוזיקה, סטילבנד, הסיפור שלה ידוע, לאמריקאים היו בסיסים במסגרת תחקר ואשאל במלחמת העולם השנייה. היה שם שני בסיסים אמריקאים, אחד שדה תעופה ואחד בסיס נגד צוללות, כי הצוללות הגרמניות שרצו באזור ואיימו על נתיבי הנפט ובתי הזיקוק, קורסאו ונצואל וכולי. והם השאירו המון חביות, הביאו המון חביות, ואז המקומיים... חתכו את החביות, או לא חתכו, כל מיני עורכים, משלם מי ועד זה. כל אחד עם צליל אחר. גומחות. זה תהליך מאוד ארוך של קיול, כי לכל אחד יש צליל אחר, <אח> ומזה צמחו סטילבנד. רק שתבינו, סטילבנד זה חתיכת סיפור של מאות חביות <אח> ועשרות נגנים, זה לא דבר של שנינו, <אח> זה בשביל הפרסומת. סטילבנד <אח> מלא, זה משהו ענק, זה רק להעלות את זה. כל שנה שהייתי בטנדד, הלכתי לחצי הגמר של פנורמם, זה בא מפן. Mm. למה חצי הגמר? כי בחצי הגמר פחות פורמלי. בגמר כן. כולם יושבים ככה, בחצי גמר כולם מביאים. הייתי פעם ראשונה, אז דזמונד השותף שלי עוברים אצל הדודה שלו, דודה, לא זוכר, אליסיה, משהו כזה. אנטי אליסיה, don't forget the rr. ואז הבנתי שאני <laughs> בתרבות <laughs> אחרת, בכל זאת, כל אחד <laughs> בא <laughs> עם הצידנית <laughs> עם <laughs> ה... אז <laughs> <עם laughs> בואו נשמע קצת פן מהמוזיקה <laughs> <laughs> <laughs> של חביות. אחד? אחד. הנה. הופה, הוא קפץ. למה הוא קפץ? למה הוא קפץ? תגיד לו, אל תקפוץ. זה מוזר. טוב. בוא ננסה. ניסינו. נסה. הנה, שומעים. אז זמן קצר, החצים, קצר המוזיקה המרובה, וטוב, אה, ירון הזכיר את הבסיסים האמריקאים שהיו בטרינידל. אה, בוא נשמע את אחד האזכורים הראשונים, לא הראשון של טרינידל, במוזיקה הפופולרית האמריקאית, האחיות אנדרוס, בבקשה. רומן קוקה קולה, יש הנה, לך? הנה. אוקיי, אז מה אנחנו אומרים? מה אחיות? האחיות. אחיות? אחיות אנדרוס, רם וקוקה קולה, והנה, ירון רוצה לספר משהו. כן, השיר האחרון שבחרתי, נחזור ל"מייטי ספארו" הבלתי נשכח, זה אחד השירים הקלאסיים שלו, נקרא "ג'ין אנד דיינה". עכשיו, צריכים להקשיב ולהבין ככה לרמזים בין העניינים. היה משבר גדול כשהאמריקאים סגרו את הבסיס ב-71, אני לא טועה. מבחינת ההכנסות שלהם. כן, כן, אבל... הם פחדו, כן, כמו בפנמה של האמריקאים, פחדו, היה עוד מקור הכנסות, המצבם <אז> <ובצבן אז> לא רע גם <אז> היום. אבל היה חשש, ו... והיו הרבה חיילים אמריקאים, והיו שירותי מין בהתאם, של גברות מקומיות, אז יש כאן שיר על כל התקופה הזו של החשש על... Jin and Dinah who are working for the Yankee Dollar. Yankee yeah, pas, mighty Sparrow. Dollar. Mighty Sparrow. Ah. המילים יפה, יאנקי סגן ספארו טייקס אובר. יאנקי סגן ספארו טייקס אובר נאו. זה מה שאומר לג'ין אנד צריכים להבין כאן את כל האיניונדוס, המון המון המון... משמעויות מאוד מאוד חזקות. אני חושב שנהננו, אז תודה רבה לירון אמיתי שהביא לנו מוזיקה מטרינידאד. הוא תמיד איתנו דברים מאוד מאוד מעניינים. תודה רבה כן. לכם, ו... ו... ו... ו... למצוא למצוא. אנחנו ו... uh, נארח פה בהזדמנות שוב את ירון עמיתה עם מוזיקה, או מטרינידד, או ממקומות אחרים, בלי עין הרע, ו... יש לו לא... לא מוזיקה מכל העולם. מקום, ואנחנו רוצים לסיים בקליפסו, בשחור לבן, ובעברית, מתוך אל תקרא לי שחור. הנה. ו... תחזרו אלינו בשבוע לתוכנית של מעדן וילילי, יהיה נחמד. תודה רבה לאמירה. תודה למשה. תודה לך, תודה לדותן. ותודה לירון, אמיתי. ביי. איך אומרים ביי בטרינידד? ביי. ביי. בשיזוף המשחיר את האור שירי הדירות שברחוב למה, למה, למה זה מי יגיד לי מי יעזור השחור רוצה שיחנק על בחור אם תיגע בו באוף הזה, מה שתעשה לא לך עסק. אז הרמתי לאט את העוף המדוגן, ונשארתי לו בדיוק בישבן. כמה לב בלב הזה מי יגיד לי מי יעזור? השחור רוצה שינשק על המן, שינשק השחור.